Технічні засоби для цього в нас є. Я зробив відповідні розрахунки. Кількість виконавців, крематоріїв, хімічних отруйних речовин. Я доводив, що кожен живий слав'янин – це смертельна небезпека для нашого майбутнього. Бо слав'янська кров здатна лише забруднити нашу різьку кров. Але цей інтриган, цей Розенберг зробив усе, щоб занапастити мене. Він очорнив мене перед нашим дорогим фюрером. Ось чому я змушений сидіти тепер поруч з вами. Тому... Погрозливо сказав Штюльп-Нагель, раджу вам раз і назавжди забути про вашу Україну. Викиньте з голови весь цей сентиментальний мотлох. Через кілька років нічого на землі не буде, буде лише наша велика імперія. Ні вас, ні вашого народу не буде. Хай живе наша велика імперія. Тут доктор філософії закашлявся притис свої скелетні руки до колих грудей, зайшовся, як дитина хвора на кашлюк, і нарешті виплюнув на долоню згусток червонокрівців свій остаточний аргумент на користь великої імперії. Згори почулася лайка вартових, заколотала, бовкнула під самим небом рейка, мов би починався страшний суд. Треба було виходити на гору, бо кінчався ще один табірний день. Доктор філософії зовсім охляв, ноги у нього склалися, мов коника-стрибунця. Він сів, скулившись на дно шахти, і заплющив очі, зімкнув прозорі, як тютюновий папір, повіки, дихав знесилено, ніби раптово опинився на великій стратосферній висоті. Треба було йти нагору. Професор холодний, поторсав, щульп нагляд за плечі, мовляв, ходімо туди. Деяк-неяк чекають нари, гаряча ячмінна кава, але доктор подивився нетямкувато на Миколу Сидоровича і знову заплющив очі. Тоді професор витяг з-за пазухи теплий кусень хліба, який подарував йому знайомий галичанин-санітар. Це був професорів НЗ. Хліб на чорну годину, на лихі часи, якщо можливі були ще гірші часи. І дав цей житній, ніздрюватий шматок щульпнагливі. Той жадівно схопив хліб і почав жувати його розпухлими яснами. Знову почулася лайка вортових, яким набридло чекати цих доходях з восьмої ями, куди незабаром мали скинути кілька тонн попилу. Щульпнагель останнім зусиллям підвівся, але на щось більше він був нездатний. Микола Сидорович поклав його, кістляв руку собі на шию, обхопив його ззаду і потягнув нагору. Слизькими сходинками йшли вони з темряви, з підземного гнилого світу. Щульп нагль доїдав хліб, він давився, ковтаючи кислу житню жуйку, а професор, вмиваючись холодним потом, лаючись, як останній єропільський гицель, вперто йшов до гори. Він зупинився лише тоді, коли відчув крижаний подих завірюхи, яка кружляла мов дзига поміж стовпами. Гула у колючому дроті, танцювала скажений одноманітній танок біля теплих крематоріїв, збивала з ніг в'язнів. Щоб нагель ледве живий висів на шиї холодного. Потім вони попленталися вдвох туди, де стояла мовчазна шерега табірників. От там вони й почули те найстрашніше слово, яке звучало ніжно, мов тихий передзвін лютній – селекція. Так, читачі, мої любі, починалася селекція. І зараз ви зрозумієте, що це таке. Були світлом прожектори, стояв табірний лікар, доктор Больм, стояв розкачавши ноги рапорт фюрер Гаус і з ним кілька есесманів. Повз них поодинці проходили в'язні. Випущений палець доктора Больма вказував їм шлях праворуч чи ліворуч. Ще кілька зайвих днів животіння або порція циклону зараз негайно. Холодний і йшов байдужою ходою. Порожнє у нього було в серці. Він згадував останні своє кохання, свою солодку дівчину і своїх уже дорослих дітей, і дружину згадував, і ще кількох жінок, але так, наче не був він з ними знайомий, а читав десь про них. І ненависть стояла в його очах. Він знав, що зараз усе скінчиться. Його лише дратувало, що з ним розігруватимуть улюблену їхню комедію. Дадуть шмат мила, паперового рушника, заженуть до газових камер, де на кранах акуратні написи «Вода хол, вода гар». Він навіть ступнув був ліворуч, але палець доктора Больма застережливо піднявся і вказав на гурт людей ближче до бараків. І тієї ж миті професор Холодний почув розпачливий зойк за спиною. Докторові філософії Гергартові, Щульпнагелові доля готувала інший шлях.